بیا دا دا کافر لا عمل بالغسل حالت جنابت کې لواجب لیکن کلمہ کې تاخير نه د فقار فورن کلمه پیوای او بیا دلته غسل جو کی او بیا رکام موتبعه ای دی دیر صورت کافر حالت جنابت کې غسل کړی او سو هغه ایمان کې تافیږي مهم کلی لامر د غسل د واجب نه د مستحب عندنا زکه غسل د کافر معتبر دی غسل د کافر معتبر دی غسل کې نیت ته ضرورت ديشته وجود کې نیت فرض ده غسل کې نیت فرض ده عندنا خبر پوښ شوي ها جمهور فقید باندې دا کافر د غوسل اهل نه دي ځکه نیت ورته شرط دی اغه اهل نه دي د نیت په خبره کوښه نه کافر په حالته کوور کې غوسل کړو نه دا غوسل کلا غسل نه ده د غسل وجود پر نیت شرط دي او آه کافر اهل د نیت نه دي نه دا غوسل د تل معتبر نه ده اعظم د احناف فریضه و اصل کې په وضو کې یت شرط نه نو چې شرط نه دی نو کافر موند رافد جنابت پر غسل د کافر صحیح دی نو بیا ایمان راړو نو ایمان دارونو روسته هغه امر د غسل کېږي دا مسنون وایي اما مستحب فرض واجب نه دی لیکن دا مخنه خبر ما وکړه د کافر ایمان نه ورو ده پرته اخر ته به وویل سل کیا وروسته به په ما وافتاره په دا کار د مرګ پد نه لیکه از دانش نه تا و مرګ راش ا د کفر حالت کې و مرشي ان جت به دینات په قالاتو نبی صلی الله علیه و الیহি اسلام نبی اکرم صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم درو عالم ماعرات قل دل سلام فمارادی الاغث سلا کی ماید وسلرینا نبی اسلام ما تمر فما چوسلو کا پووسرا پوو کی بیر واچو یعنې پدې زمانه کې تاغود و غیره خزانه په کا نو قیس بری تش ارشد رضي الله تعالی عنہ ایمان مخکراوري خیران د ایمان بیئت نبی صلی الله عليه وسلم اراده دا دایته ایمان بیئت نبی الله عليه وسلم او هغه فارحت کما خلاصه مخرج نو فارحت مخرج نو فارحت او ساده قلب نیک عاصم رز جلانو ګور مسلمان شیخ مخنه ده او ته یقین ایمان کول غوړي بیئت نبی الله عليه وسلم قالت انا لقد اسلمت قد اسلمت والنبي صلى الله عليه كان شعر الكفر خيشان دره ما شاء الله بیا د کافرانو وښته د ځان نظریکا کترو وستې پهنه فوجانو وښته داسه ولېټه انګلېز بچې بېشې ته مسلمان دی یو سمڅه سمڅه یې سر خور دا څه دې کوي مسجد دي کېشته ورسته نشته دا کوفر یو څه د دانې لري کله انګريزان د کرنګیانو یوځتا د سم د مسلمان د طالبانو یوځته اوسه دا څه د کوفر په هغه ځان دې څه کوي ار شعر کوفر بيختا دا او د کارانې وویشته د هغهګډ بطانه اوګوره و دا شړ واډ برې ساان دررې چې مګب کومره غې شړ د تون دا د کوفرې وستدي چې غمب ف الله لې کوم کومه و قته خوځې دا هغه د مسلمانه نو وقط پهقاه او د کفاارو ووز قطته نه مکممل وقالت بني آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال شعر الكفر داري وقت تتل نو خطنة جدا من من السنن ومن شعار الإسلام من شعار الإسلام دیکھ سنة ده لكي من شعار الإسلام إسلام, اسلام فى شعاره كره نو خطنة لازمي عمل ده دينا سنة کومین شعائر اسلام د اسلام پهنا خو کې نه سره نو کله په غیر مقطونه مسلمانې له ختنه ولا پکاره کچ د عورت کې نو کچ د عورت خارجه مذاکر نه لري داسره اپریشن کوي دا عورت کې څه زخمې داني اپریشن کیږي د مذاکره پداشو کې نه سننه دغه نه سننه کومین شعائر اسلام نو دا کولې پکاره نه اول مراتب طہارت یو حدث او بل خبس دی جماع قبل زوان دی ازالہ الخبس ذلیا تنل دی جمهور قبل زوان دی ازالہ حدث پر قاعدہ ازالہ خبث پر قاعدہ بدن دی او کپڑو ندی جانمازی در طول پار پکاتی ازالت الحبس او ازالت نجس ازالت الحدث مسلی پر ضروی دویمه در ازالت الحدث در پر سببی سده الما یا تیمه بیو در سده جنابت در جنابت, جنابت او در حدث لگه قول در پر سبب سوارت مایده بیا سوارت بیرما ده یا سوارت بیتورا ایزالۃ الخبث ترکیب نجاتت د ریکاول نو نجاتت لریکاول د لپاره د یمور پنځبان دی ایزالۃ الخبث ایزالۃ النجس د فرض الماء او د د بغیر دوګونه جااست تیر نلی لا فنیواندي اضله ح د باهارت ک ما په کارله او ضاله خپ دپه پکې مع هرشي چې مع خلکوي نرمې او سر کووي بل سرې چا سره جااست لري کي د راح, راح, نو او ابو سره د دې کې کار ته ګلاب سره د دې کې کمال ور سره د دې کې نو ازاله حدث سفاره او بوه د خاورې جبرت او ازاله الخبز سفاره د کله مایع مای سره د <تصفيق> دې <تصفيق> عن معاده لته <نتظر> ما <ماما> ما <مخیقل> کې کړ کاله سنت عاشان الحایت ابو شعود عاشر ذلانا نه پو بارت چې ایسی بو سو بات دام چنانے جامت حسابت در دم تیگی نتا جامت کمس کول سند دیتی کالتاق سیلو ہو او دیویتی فایل لام یا زباسا او کاسر سلنشو فلسو غیرو می شاید بیا اگر رن یا کول پر کشیدی سیمال کی ورث وغيرك يا غرام للرشيد تعالى لقد كنت احيض عند رسول الله الثلاثه جميع د كل كل هي برات منتقا د النبي الكلب تصلاق قاعات منتقى دريت رجنا دري لا ارسل لي توبه د وجه ما جميل نبي نزلي وجه ما جميل من زګد حیث په وخت کې موزني کې گنجامو ته ضرورت دي خبر پوه شئ حیث حالت کې موږ څه نه کیږه موزني وینځلو ته زور نشته هر چې کله موږ موز واغراي شي هیڅانه د نجاست په کار ده بكل ماعینا یوه الله تعالی خدای محمد من کثیر قال الله ایبراهيم من ناسه نه قال صنع حسن يعني یمو یوشا مابا واکی ریانی 37 یو پاتوب تهیز الفیه اے ساری کراتو فیزا صابو چمندامینا کلیشا د پاتوب تا چت تهیز دم بورته د بندتو دی کیا پپ لاړو سارا اغا بلن کڑ سمکا ساعتو دی یا دې لاړو سارا زغت ہے دارت کی موږ کی نبي یې आम्ही ننلوڅه ضرورت نشته دې نو په خبر کوم یو کار هي ذاته موږ یې ګینه نوبدلنی نو خبره کوله لا یې دې کار خو چونکی بدل کې نا تللی د کثرت بریخیا هر څکله موږ کوله ضرورت پکره اړین باقي مين زلن یا ازاله نجات نه بغیر موږ دې یا اشاره مرداد دم معفو نو دا نجاست مغلظة نجاست مغلظة قدرتر حمچه دا اغمانیه دا صلاته قدرتر حمنا کم بیت نو بیتا دا قبیلی دا معفو نده او بیه خارا حدثت نایحو من ابراهیم خارا حدثت نایحو رحمانی علیه ابن ماهی خارا حدثت نایحو دا اغمانیه دا اغمانیه ماتوی داخل تو علام سلمان زو مسلمی بند راقل شمع رضی اللہ عنہ فسالتا ان راتم من قریش اگنی زلان قریش ہو یو زنانا تفوس کرو آگا مستقیوہ او ام سلمہ مفتیوہ فتوار کرو فسالتا ان راتم من قریش آنی صلا فی سو دن دوحائیت کوحیت جامع کی مزتحق میرے دام مستفقیت حفوث کئی امیت سلمان الجلالا فتوولا بیانے فتارت امیت سلمان امیت سلمان قد کانا یسیبن الحیدو علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حید برسید ممتاز نبیر اسلام پہ وقت کے فتن بس ایدان آیا محیدیہ اغوسته بای اغا جاما یوی تنز منگا پروز دا حیث ثم جاما با بیا با فاکشو دا حیثنا ناری با قتل جامیتا اغا جاما کانت دالت کیه اغا جاما چاپاکی حیث راگرل اغا پرتوک چاپاکی حیث راگلو اغا جامیتی با را به پر تو چچا وی در چچا لیوا غسلناه من به وین دله ځکه غسلناه مای کو غوږي ازاله د غایق فتاه وسلینا فی جام الملفقل با جام چې امو جامه کې تا یلی حسابت در په وجبن جامنجو او د غدب درې کول او کوجبری حاو لن يكون صاحبش اعکارشانی تا دم نور زدل <سؤال> طرف نہ ہو بہمو چمو پر پتو اگہ جامہ کہ موږ ګر کار حالت ہے کی مستعمل شي او دم وته ثابت نه دی شي طرف ناو ادمی ثابت شه نا غذای قسل ناو ولم یمننا ذالک النسلی کنه د هغه هغه جمله کې موږ دې کې نه کیږي د وطن او وصل من محی او وصل من جنابت یو شی دی ها بین سره د من منل محی لپاره تمام ترې اختلافه کوم صاحب لاغول دا کې فورې رو خوشبوئی چې رائحه دریخه دا مستحب لیکن نورو غسل من الجناباء غسل من المحيث ویو شده ویخول ده ویخطوط حتابت ده ماوشی نده حین غسل ده پرم کافیده د جنابت غسل ده پرم کافیده مندد نگون که بکان جهدانا تا کنوم تشهداد عزاج تسلت نلمتن قد ذالکا اغلبی صبه نبراد شده ولیکن تحفل على راج الثلاث و فناتیم دری نه په غوبو وایې په زاره تل <سؤال> پنل فیو چلی شار اپو شچې د ویخلوبې ستو ته شافت د ما شهادت دالا کثو وبې مخه دتی ثم فاضت علی سالجه سجیا ګرول بدن من الجنابه وزل من الحای شایو واحد لکه چې سمغه سېد په لښته ګورې بي لذیا دی یوڅه تمام تر وینځ بستا دی یی او کله حدث مع عبد الله بن محمد بن طير رحمه الله حدثنا محمد بن سلام الله تعالى ومحمد بن فقيه باتي يوتن زم من اغه جماه اغفرت سرا جزاره چتور کله چتور ولید پختره نه اغفرت کی مشکولي شي اته سلفي قال تنظر وجبور الجاميده فين راته کدا <مدارس> مولید فلطف رسو بشه نیمه بیا وګورسه ثلاثه وګره یاخد لید وانت نه مالن درل تسلفي او که سبب مشكوب دي پته لگی لوانی ترن کدي شي غواصا څخه ختم شي ي دي بارحته صلى الله عليه وسلم كان باركه ان شاء الله اربعان فاطمه سنتن من نه نه مولید زری بالما دا نزه چاته ویل در وصلتا او دیوین دي په وڅارا نزه یوازې ترنکانو لورې د دې سموغه په کاشی نزه کژ سره له او دیوین دي د ما بیا یې موږ دې اه بارح قد سلام سددو قال حدثنا اه اه بارح قد سلام سددو تمزحي غسل بالماء وجد في الخميس وادي بالا حدثنا مسكن قال حدثنا يحيى قال ان سعيد بن قنه قال قال حدثني صالح الحداد وجدري اقدم في الائنه قوتي ركيت شتاره ندويكيمان وسدرنا ابو صعبن ترى قبل ظهري وبغير حكه المطيره حكه وذبيان وليت عنواني عند جنان الله طال <سؤال> ثقافات في القتال عند الليعدان الدرع وقد چموږ لکه بیا دایته ایا دغه معقوله مې درته معقول نشایست یي او د صلاة کې ټول لاري یوسي او اعلی او اوه په واره حتى بنى اسلام الله اني قاراقام لا تر اني د دې زیاد حدینه او توانی کوي د لې چې پهالو کې موږ کول ترجمه کې اضافت د خپل اړ سر کې پدغه جام کې مترجمه باندې چې احساس د منی و غیره نو جایز که آثار منی وغیره بھی نغسل انہو سالوکتو ام حبیبا زوج النبیه سر حلقان رسول اللہ رسول اللہ صلیق صلیق اللہ علیہ و جانعاتی کم جامع که جمع کن صلی اللہ علیہ وسلم تاہی که مذکون فقالنا اذا لم یاراتی اعزان آثار دمانی وغیره نو نو جایز اصلاف بشعور النساء <سؤال> و بخارة حتى صنع و بخارة حتى صنع و بخارت لخیل کوئی ان محمد چنی تیری موسکول في شعور النساء اما جامعا جامعا مستعمل نو سرید پارا استعمال دا جامعا في الصلاة <سؤال> <سؤال> <سؤال> ندا <سؤال> دا زنانو کی نذافت کمی ناغ جامد چې داغی بزن سره لگده استعمال بیتر نده ها جایز یا خیلم ده لگار روصد فی ذالی که گراب اچه روصد باب شعور انیسا رو پری که عن محمد بلی سیلینا خیل کوئی دا محمد بلی سیلی رحمت اللہ علی عن عبدالله بن شاقیقا عن عاشا دا اد محمد کنی سرین جتا دا آشیس را ثابت نده نو جنتمه که بره واسطه اجتا عنا بلاب نشه شید که عنا جتا قای رسول اللہ عزیز رسلم لا يسنی شی شعورینا او لحوفینا زمن تا عجامو که مزن و کولو زکر زنانو ما شمان صفاکول وغیره نزافتی کمیگی ازانش شتکندگی نگی اخوبر پوشوائی و بلا وچا لا اسلیفی شعوری لا جباز کت لاتیس بوی پاکی اجزان جبود کتا خضی بوی در داد لا اسلیفی دا گزی دا تپیرانی بازا پر دگون بوری ځدې شي له دې نه ده شي. اې ساي ورته تاسو نو کدي بو یو، تاسو څنګه بو یو؟ اې یې ځا ته تاسو پته دي کوم تاسو څنګه بو یا غلزه پیلله. اې تاسو نه تاسو بو سره چې لاڅه دې کې شو رنه یو ځای ما څنګه راغل زه یې دا زه ما په غوږه پريان هر وخت دې دې نن دلته کې باچا کیو ملي سپته خاغرہ شي دم وای چې بیاروغ شي نه تا تا سره دی شي ما راو سنځل ځګه څنګه په پريان چلو کو تر از دې بیا کې لري مې مستقيل هغه ور کار دې لپاره چې اوره کې ټول سلی په جوړینا نو دا دا لا بيس د ليباس کې وی په کې دا اځه نه چې کې بل طرف تشتغل جونيشي دا فايدة اولو النار رحيق والا حتثنا الحتل المعريق والا حتثنا السريم والمحريق والا حتثنا الحمام السلام والمسرين رائسة آمن بجرد او الثانجين رواهته حمات عن الشام عن النسرين عن عائشة دا خبر خاترنا اكتشوها دا محمد بن نسرين رحمت الله اجتماد عاشير رضي الله عنه صابتنا ومثاله موسى بذكره ده مخي عددك انقطالشته عن محمد بن سهلينه عن عبدالله بن الشاشخيش عن عائشة بسالت واسه اشتره بكي بسه اشتره مخي رواسه لكي قال النبي اذن قال الله سليتي ملافنا سالة محمد فلن بيعدسني الزمان ولاتي لمن سميت ولاتي اسماء بمن سبتن اولا شكر اوري اورندل جنا لكن محمد بن تيري داغلا بن شقيق هو اصل العاشر ازل اسماء کې خبر ثابت شو خدا برث ذلك ابي قال حتى محمد محمد بن صباحي مصطفى في اغید بدن بندی لگی دل سا در باندی سرمسکو لیشی بلا کراہت خدا نرسی احتیاطی ازدانی چیز زنان احتیاط کرنی پتر تحریر کے ارخ ستی فیضا ہے لیکن اندر نبی صلی اللہ صلی اللہ مذکر و علی مرسنو علی عباد زواج سیدا الجامہ پنبی دل و و <تصفح> سلام باندې سیدا ذا تاغر او بیبی باندې وای حای ذونو سرتد چا حای ذم وا یرسلی و وانه جایذ نی لویه قال قد تصلن اضل من هيتک قد تصلن وك ان جرح فرحتك را قد نها يحيى قال ارسلی بالل شپمذ یقول و انا الى جنبي زره السلام پارکم و انا زهای زمم وعليه میرات اللی وعليه بازو زماند ساتر سه سف ما بانی او سه سف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی مجایزه و کمال احتیاسه اجتنا فکاری